До цього городництва належало ще кілька невеликих сіл та хуторів – володіння Спайського Новгород-Сіверського монастиря. Люті морози стояли на початку січня 1724 року. Позамітало геть чисто дороги, та не сиділося чесному пану Цеві у себе вдома. Тільки що вернув він з монастиря, а вже знову вирядився в дорогу своє городництво оглянути. 19 січня прибув він до сільця Мелні. Ну, як і годиться чинцеві, зараз же пішов до церкви. Невеличка сільська церківка відразу навіяла на енергійного городничого дрімоту. Стояв, позіхаючи, і казна, в який раз, слухав службу, не вслухаючись у слова молитов, що їх Поспішаючи, харамаркав місцевий панотець Кирило. Все було, як звичайно, як слід, як тисячі разів бувало, аж раз одлетіла дрімота і уважніше, пильніше почав слухатися Сильвестр в Єктинію. Панотець Кирило, не знати чому, необичайним образом літургісав, щоб. Урятував Бог від напасти Юхима Книша та його рідного брата Попа Степана. Запам'ятав Чернець собі добре цю надзвичайну річ. Зрозумів, що не гаразд щось сталося. Та промовчав доки що. На ранок другого дня прийшов Піп на монастирський двір, де спинився городничий. Поговорили досить довгенько про те, про се. Вже й не один михайлик монастирської горілки осушили, вже встиг розпитати піп про всі новини монастирські, як перейшов городничий до діла, що його ще з учорашнього дня цікавило. А скажи бо, панотче, чому ти вчора таку, як ти ній, управив? Хіба ж це правда, що панотець Степан не вернув усіх коштовних привіз із ікони пречистої діви? Невже ограбував, забувши совість, дари церковні? Ех, ні, чесний отче, не тільки привіси оному попові Стефану страшні, але і з братом своїм є йому річ одна боязлива, Злословив, бо той юхим велику главу. А кого ж саме? Чи архімандрита? Чи архієреї? Ой, ні. Коли б так. А то монарха. Жахнувся чернець. Не радий був, що й розмову почав. Та тепер уже пізно. Та, Та як? як же сталося так? Та сталося. Що вже тепер говорити? І почав поволі розказувати. Це вже кілька місяців тому минуло. Осінь, знаєш же, паноче була годинна. Давно вже такої не пам'ятаю. Тож, 8 септембрія, у день рождества Богородичина, покликав Юхим Книж мене в гості до себе на хутір. Прийшов я, дивлюся. Біля комори нарядних сидить уже дячок наш Остап та пан отець Степан із сином. Сів і я до гурту. Ну, оце так, як сьогодні сидимо, гомонимо, і ковитої та пива скуштували. Панотець Степан уже Кантів співати почав. Він силу знає і божественних, і студних, та й книж таки вже на ногах не дуже твердо стоїть. Так сидимо ми і співаємо, гомонимо. Година тепла, неначе влітку. Вже ми з пан отцем Степаном і ряси поскидали, така спека. Лежимо собі, горя не знаючи. Аж бачимо, біжить челядник книжів Та до господаря. «Ідіть, хазяїне, на пасіку!» Там ведмідь шкоди наробив. Кинувся книж разом із ним на пасіку. А ми сидимо. Ждемо, коли верне господар. Посиділи трохи. Аж прибігає назад хазяїн, несе з челядником вулика подраного. А потім, не знати з чого, ну, певне так жаль йому того вулика стало, сів під комору, сидить, б'є себе рукою по щоці та кричить. «Оператор! Оператор! Побрав єздань медовою! Побрав всеї по Казанщину!» А тепер я пішов був до церкви, та й все достальноє пропало. Щоб же ти сам згинув, і щоб наслідок твій щез. Як почув я такі злостиві слова, як крикнув, ей ти, прикуси язика, а він своєї. Кинувся я тоді до нього, схопив поліняку, почав його бити, та прибігли челядники і відтягли «Отака-то друже Сильвестре пригода», – замислився Чернець. Посиділи ще трохи, та вже вщухли балачки. Тепер уже таємниця Книшева ще одній людині та ще місцевому Городничому стала відома. Минуло кілька днів. Довго думав Городничий. Ніяк надуматися не міг. Донести чи не треба? І всякий так прикидав. «Не донесу». Промовчу? А що я хто інший, та не промовчить? Ой, буде лихо.